همة الايمان والاسلام احمده حمدا كثيرا طيبا محمد والاله محمد صلى الله عليه واله وسلم المصطفى المجتبى صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين ومن سار بنهجه الى يوم الدين asallim as taslīman kathīran ammā ba'du ṭūbū dāni ya mwezi katika miezi mtakatifu min 4 inna 'iddata ash-shuhūri 'inda Allāhi 12 shahran fī yawma khalaqa as wal-arḍ arba'atun ndani ya mwaka kuna miezi kumi na katika hiyo miezi 12 kuna minne ambayo ni mitakatifu Mitukufu kutu ni swalla allah alayhi wasallam akitaja miezi hiyo mtukufu akasema thalathun mutawaliyati mitatu ni yenye kufuatana na mmoja ni wenye kujitenga wa huwa rajab nao ni mwezi waraja waliokuwa wakijitenga nao kabila la mudhar miezi yenye kufuatana ni mwezi wa muharram nao upo katika miezi mitatu yenye kufuatana na sisi ndani tukiwa tarehe moja ya mwezi wa muharram kile mitakatifu Mwislamu alivyo katika maisha yake ya kuendesha dini yake na kuifanyia kazi dini yake kila lenye kumpitikia kwenye maisha yake ya ahudhu fiha darsan huchukua somo ndani yake na sisi tukiwa katika mwezi huu wa ika mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alimokoa Musa na wana wa Israeli vidi ya kiumoovu mkubwa Firauni aliyemini Allah maastahiqo Muislamu atikana achukue darasa achukue mafundisho kwenye tukio hili lako kolewa Musa alayhi salam vidi ya Firaoa tatika fundisho kubwa analo nipata muislamu kwenye hili tukio anna almutakabbir lillahi jalaluhu la yaqimu dhahra ya yote muhimu kufanya kibri kwa Allah هاويزي كُنّيّنوا مْغْبو واكي كِلّ يونه امباي تكبر في الله سبحانه ام يفني كبوري كو الله سبحانه لا يقيم ظاهره هاويزي كُسيماميشا مْغبو كو معنى هاويزي كوشيندا مانوزي يا الله سبحانه هاويزي كوشيندا kile ambacho Allah subhana amekipanga bali hawezi pia mtu huyu kupata nusra wala kupata msaada wowote wa Allah subhana wa Ta'ala kwa kuwa ni mtu amemfanyia Allah kimiri tunapata faida hii kwenye hili tukio la kuangamizwa Firauni alayhi minallahi ma'sa Historia ya Uislamu hii hu ya kwamba kila walioikuwa maadui dhidi ya mafundisho ya manabii hawakwenza kufaulu. Watazale watu ambao walikataa na walioacha kumwamini Nuhu alayhi salam. Mtazale tunahistoria yao na nini ilikuwa Utazame wale watu ambao walikataa kumwamini Nabiyullahisale. Walikataa na majali habari yao ilivyokuwa. Utazame watu ambao walikataa kumfuata Nabiyullahilut. Nammajali walivyokuwa. Utazameni Makoreshi waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha hawakumwamini ukiangalia au ukiangalia haya matukio na hili la kufanywa Firaun utapata faida ya kwamba al lillahi subhanahu wa ta'ala la yinqima dhahra intu mwenye kumfanyia kiburi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akauninya mgongo wake kwa kupata nusra wala msaada wote Man huwa almutakabbir ni nani mwenye kufanya kiburi mwenye kufanya kiburi ni mtu gani Mwenye kufanya kiburi ni kama vile alivyo tafsiri na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni, wa ni yule ambaye yadhurru alhaqqa Wayahtakiru yahtaqiru an ni yule anayepinga haki na kuwadharau watu huyo ndiye mwenye kiburi anaikataa haki kibin bainikia imemlujia haki kisha kaikataa ana kiburi huyo kisha sio hivyo tu wahtaqara nnasa na akawadharau watu huyo ndiye mwenye kiburi kwa hiyo kiziangalia nyuma hizi zote zilizikataa sijibalinifia Zili ukweli zilionyeshwa njia ya mafanikio mtu hao akafanya kiburi akaikataa wakamdharau nabiiullah sallallahu alaihi wasallam wakamdharau nabiiullah sallallahu alaihi wasallam bali wengine wakafikia kumwambia maneno magumu sana nabiiullah sallallahu alaihi bali wengine wakafikia tena kumwambia maneno mabaya Nabiiullahinu alayhi wa salam na vile vile walimwambia maneno magumu nabiiullahinu bali huyu huyu farao nao pia ana maneno mabaya kabisa dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kiburi cha kukataha watu wake ma alim tunakum min ilahi ghairi mini faraoni si kama nyinyi wana wa israeli kinyume na mimi ma'alimtu lakum min ilahin la ghairi bali fir'aun alifikia mpaka akamfalia Kiswahili chetu huku nasema alitoa maneno makali ya mikwara kwa Musa alayhi salatu wasalam alimwambiaje la in tab'ata ilahan ghairi laj'alannaka min almasjudin Musa ikiwa utamfuata muabudi wa mwingine asiyekuamini la aj'alannaka minal masjumin mtakufanya uwe ni katika watu walio kale gereza ni kwaa ya kabisa kwa sababu ya kiburi mpaka rafiki ya waambia wahadhihi alnhaar tajri min tahti hii mito yote mmeiona hapa yote inapita chini ya maamuzi yangu mimi farao kober kiburi hicho chobazi vidi hak na vidi ukweli wanimuambia aloha alihi salatu wasalam watu wake kwamba sisi tukuone wewe isipokuwa ni katika wapumbavu Bali alimwambia Saleh sisi hatuoni wale wakufuata isipokuwa aradhiluna wale watu madhadili wajinga wacho maisha ndo hawa waliokufuata kufuata wewe na wengineo katika maneno mbadha alimwambia Nabii Allah na swalla Allahi alaihi wasallam vizuri vya kukataa haki ili wapoza hawakuweza kupata nusra wala haw kuna sokota msaada wa Allah subhanahu pale ambapo Allah alipoteremsha adhabu yake Firao na pia aliyapata haya na Quraysh walikuwa wakisema la tusmeu lihabu alquran walghu fihi Bali ikiwa inasomwa mawewe na wao makilele. Msisikie kabisa. Bali alisema haya ni maneno ambayo imetoka kwa na mtu mshairi. Ni maneno ya mshairi kutoka kwa washairi wa Kiarabu. Bali alifikia kusema pia makureshi kama haya ni maneno ya wa munda wazimu. Tumchukueny huyu tumpeleke kwa mganga mkubwa akamwague. Amto wanda wasimu huyu haki ilipowadhirikia walifanya kiburi walifanya jeuri mbaya sana Mpaka watu wa lut na lutu lut alamna hakani alalamin hifi wewe lut hatuja kukataa kabisa kwa kwamba usit unapotuletea watu wote hapa lazima utupe taarifa hatukukataa za wewe kama ulete watu mmoja kwa waingie kwako tutunawaambia ha ula ibanati hunna atahu lako hawa hapa watoto zangu wa kike hawa ni tahara kunyiny ni wasafi zaidi kunyiny kuliko haya mnataka wa kufanya watu hivo Hawakujali kama hawa ni watu watukufu hawakujali kama hawa ni waheshimiwa, hawakujali hawa ni wageni, tamaa zao na kiburi chao kiliwapeleka mpaka kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Almutakabbir Lillahi la yuqimu dhahrahu. Mtu yoyote anayefanya kiburi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akaunyanya mgugu wake rauni katika kuonyesha namna gani Allah anavyopasua ufalme wake alianza kumwandaa Musa ndani ya chumba anacholala farao hapo maajabu ya Allah subhanahu wa taala ni maandalizi ya kuangusha ufalme wa farao yalianza kuandaliwa chumbani anapolala farao na mke wake mulenda ni mule ndio mpango mkakati mzima ukaanza kutengenezwa na Allah subhanahu wa kuuangusha ufalme wake ndio maana aya imesomwa hapa waqalat imraatu وقالَت مَرْأَةُ فِرْعَوْنَ مَكِى فِرْعَوْنَ كَمَا قَمَبِيَا مَمَّاكِ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ هُوَ الْمُتَطُّوُ اتَكُونُ نُفْرَايِشُ بِمَأْچُهُ يَتُ مِمِّي وَنَوِهِ حَتَّى نَمُتُّو سِيسِي هَلْ سَأَيَنْفَعُنَا وَإِنَّ هُوَ الْمُتَطُّوُ كَتُنُفَايِشَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ تُتَجِئُ كُمْفَأْنِ أَوْ نِتُّوُ وَتُسِيسِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جَمِيعٌ إِكِيُوَ ko mtoto tumemtoa wapi. Ko muache usimuue, hata kutuluu usimuue. Mpango wa kuangamizwa firauni umeanza ndani ya kitovu cha chumba chao. Na hili ndilo linatukumbusha ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kupanga mnginu za kukuangamiza we kwa kuanzia ndani ya sehemu ya mwanzo ya maisha yako au ile sehemu ambayo wewe unaizunguruka Allah anaweza kapanga pale pale adui kutokea. Aluo kutoka hapo hapo. Kani hao wa ufalme wao na utawala wao umekuja kuangamizwa na nani? Na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambaye naye ni Mquraishi sallallahu alaihi wasallam. Ni Mquraishi kabla ni kwa Makuraishi wa mwaka wa 8 wa mtume anaingia maka kwa kifua kikubwa lakini mtawadhi alilallah yeye ndiye wa waliyemfukuza kwenye mji wao wa maka leo anarudi katika mji wa Makka akiwa na nguvu ya watu wengi sana halafu wale waliomfukuza wale wote wakimbilia kwenye majabali wakakaa juu wanaogopa alipomaliza kunyevunja almasanamu yote ya mji ya, ya, ya Ka'aba pale itikunyakaambia ya maashara quraishi enyi mkusanyiko wa quraishi madhani mimi nitakufanyeni nini nini yeye mimi sasa nitakufanyeni nini sasa na jeshi la watu hao mafarasi mangamia mapanga manini Ote wote Mnadhani mimi nitakufanyeni nini? Aliezaulauliwa na akafukuzwa Kawabadilikia sasa leo wanawauliza, "Ninyi majemedari, ninyi wenye nguvu, mnadhani mimi nitawafanyaje?" Akamwambia, "Ibnul Khairi, We ni mtoto wa khairi Ni mtoto bora tunayekufahamu katika hali hii." Akamwambia, "Emshu wa antum tolaka fanyeni mpohuru katika ardhi hii mkitaka kuabudu mambo yenu nani mkaabudu huko si mtowaua si mtwapiga lakini hapa msikanye tena msikanye tena kwa sababu mtume kabla ya kuingia katika wa maka ule ndo aya imesoma bara'ahatu minallahi wa rasulihi lin-nasi walai allah subhanahu alimtuma muali wa kwanza aende akatangazi wote wanaoabudu kwenye ule mji wa Makka waondoke kabla mtu mwenye na majeshi yake alitua Alia ende wakao akasiridhia kwamba Alia ameuliwa lakini tangazo likatoka kwa majamali Muhammad na watu wake leo hii wanakuja kufanya ibada ya umra kwa hiyo kila naye waabudu hapa atoke kila mmoja atoke wakadhania mchezo wakadhania utani mkuhurishi lao, nduku yao. Yeni wa kabila lao ndugu yao yani wakihesabiana kwa majina ya mako, wanakutana mwishoni ni Qurayshi na Muhammad naye akijihesabu jina lake mpaka mwisho alajikuta pia ni mkoreshi kabila lake sallallahu wengine mule katika wale wa wapo ambao wanaungana mpaka ule unasabu wa ubabu wa pili ubabu wa tano ubabu, wa sita Allah akiweza akitaka huwa anaandaa adui au muangamizaji au mwenye kukushusha katika utawala wako kwa kuanzia ngazi ya ndani kabisa. Huyu hapa Firauni amalala kitanda yeye na mke wake, mtoto Musa yuko pembeni anaambiwa usimuue mtoto. Hayo maajabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mwenye kufanya kiburi kichototi, Sawasawa atakuwa hao wakubwa, watakuwa ni wadogo, sisi wengine wa kawaida. Kiburi katika kukataa haki ni katika mitihani unaojitengenezea kujiharibia mustakbali wako wa maisha mwezi wa muharram tunapata fundisho hili mwezi tukubwa sulauni alidhani kwamba hakuna mtu anayeweza kumuondosha sababu wale wote wanaume wadogo wadogo wote aliwaua akijua kama nikiwaacha hawa kesho ataingia barabarani utakuja kunipiga mimi vita namjue pia ndugu zangu neno Firauni ni ismu likulli man malaka misra jina la Firauni ni jina la kila aliyemiliki na kusimamia utawala wa misri aitwa farao kwa kristo mitafarao sio jina la mtu kile ni jina la cheo la cheo cha mtu anakuwa jina lake mwenyewe lakini kwa kuwa ni mtawala wa mji wa masri, basi huitwa farao au firao ismu likulli man malaka Misra ni jina la kila aliyemiliki mji wa Misri kama ilivokuwa Ethiopia Kulu man malaka alhabasha yusamman najashi kila aliyekuwa mfalme wa mji wa Ethiopia habasha alikuwa akitwa najashi na kila aliyekuwa mtawala wa Roma alikaitwa kaisara wa Kaisar Faris na Roma mtawala wao ana mtawala yote ni kwa kaisara au alitwa Kaisar ni mji wa Roma na mji wa wapi ya Faris Furs kila naye miliki pale jina la mtu ambaye atakuwa ni na ndiyo maana ukienda kuangalia historia ya masri pale kwenye ile mishamnio yao ambao wanadai wana kwamba hapa ndipo kuna mwili wa Firauni utakuta, wame, utakuta makaburi mengi ya mafarao farauni wengi sana utaambiwa huyu ni farauni huyu ni farauni huyu ni farauni huyu ni farauni huyu ni farauni hohota wa kumbura gundua kwamba Firauni ni jina la kila aliyemiliki nji wa Misri akawa ni mtawala mkubwa kama vile mfalme ataitwa pia ni farao lakini mwisho kabisa katika faida ambayo tunaipata kwenye kisa hii au siku hii au mwezi huu Muharram ambayo ni faida pia nzito na ni ya mwisho faida ya kwamba ان المؤمن المتوكل إلى الله سبحانه وتعالى ان المؤمن المتوكل الى الله سبحانه وتعالى ييؤتي يو محققا مؤمني ان يمتميه الله سبحانه وتعالى لا بد له من النجات لازما تعكلوه مؤمني ييؤتي يو من يمتميه الله سبحانه وتعالى لا بد من النجات lazima apate uokozi lazima apate kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kia muamini Allah na akamtegemea Allah vizuri au hakika kabisa nafsi yake ikaa imetulizana pale panapofikia mambo katika koromeo lake kisha akamuelekea mwana wake basi yule muumini mwenye kuokoana na na mfano ndo hii hii ya muuminiitoa mifano ni hii hii nimeitoa allah alimokuwa farao allah alimokuwa iswali allah alimokuwa lutu allah alimokuwa nuhu na wengine wewe katika manabii wote waliokuwa leo wote allah subhanahu diwaokoa na hii ndio ahadi ya allah subhanahu wa ta'ala kwamba wa antumul a'launa nani intaso billahi yansurukum ythibita qadamakum laki mtaka nusra allah subhanahu allah atakunsurukum kwa katika miezi ambayo inatufundisha mafundisho makubwa ni huu mwezi kwamba sisi tusiiache kumtegemea mula wetu leo kuna watu wakipata matatizo Wanaacha wanaachaheri zote kile kuna watu wakipata na matatizo wanaachaheri Yaani kujaribu limemshingua tu kidogo Kheri zote lazishi anahisi kwa kuacha heri ndio kuokolewa kwake muumini kwenye matatizo ndipo anapokithirisha kujielekeza kwa Allah subhanahu kwenye mabomo mazini anapokuwa mbana pale ndipo anapotumia fursa kweli kweli ya kujikomba komba kujinyenyekeza kujiporomosha kwa ku Allah subhanahu ha, hamkimimi na wewe kwa sababu anaamini hapoo alichokifanya hicho alichokifanya ndipo pana nusra ndio kwa ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kukimbia ngangania hizo hizo ndio nusra ya Allah ipo muangalieni Musa na kulelewa kote na Firao kote namna aliponena na, na farao Firauni. Firauni asili kabisa wale wachawi walimwambia kabisa wanzoni kabisa wale wachawi walimwambia kwamba huyu ndiye atakayekuja kuuangusha ufalme wao kwa hiyo farao alikuwa anaishi na Musa lakini nafsi yake haijafunguka kwa kiasi kikubwa mwanamke ndiye alimpenda kwa kiasi kikubwa sana farao alimpenda sana Musa Na kuna wakati Ilifikia Musa anaona ni bora aondoke katika mji ule. Akakae pembeni kwa sababu anaona kabisa mapokeo yake kwa Shiraaunu hayakuwa mazuri. Lakini yote hayo ni katika kuonesha kwamba Allah alikuwa anatengeneza namna ya kumnusuru nani Musa huko Mbeleni. Ndivo alivyofanywa Yusufu ndugu zangu. Aliposema asijun ahabb ilaya mima yad'unani ilay alifikia kusema mimi kukaa gerezani napenda zaidi kuliko hao no, wanaoniita yani nayo nabii anaona bora akakaa kwenye mazingira mabaya yenye ziki kuliko ukaa kwenye starehe hizi. Lakini yote haya nini Ninji yaza ni njia za kumpelekea kwenye nusra. Unaonjeshwa lakini wakati huo kwenye tabu wapo wapo Unaangaliwa je utaendelea kumtegemea muna wako Yusuf alipoingia gerezani, ehe, haya tuambieni maheshimu. Mnaosoma Qur'an. Alipofika gerezani, Yusuf alilala? La, la. la. alifanya ibada na alifanya da'wa kwa kweli. Aliwalingania watu kwenye tauhidi kwa kweli. Yupo kwenye shida hizo, lakini hajiacha kufanya kazi ya khair. Dem yuko ndani ya gereza, anawalingania watu kwenye tauhidi arbab mutasirikuna khair anawaambia wale vijana wawili hivi miungu ambayo imekaa tofauti tofauti mbali mbali ndio bora kuliko Allah aliyeumba bingu na ardi daawa hiyo ndio ya kireza yusuf anafanya lakini yupo kwa wakati gani wakati wa gereza hakuna mtu anayefurahia gereza kuna mtu atakao anasema gerezani pazuri hakuna kumbwe wakati ule kwenye shida unapojielekeza kwa Allah ndiko unaanza kupandishwa na kupelekwa kwenye nini kwenye faraja mwisho wa Yusuf ilikuaje yule yule mwanamke aliyesababisha shida Musa au Yusuf kuingia gerezani Allah subhanahu wa ta'ala akambadilishia gereza lenye maumivu na uchungu likawa niheri kwake na akaja kumwoa akawa na mke wake faraja Musa aliyefikia kwa maraona viki kukaa kwa farao. Kulikala mateso aliyofanya na namna anavyomnasii. Namna anavyofanya mpaka Musa akamwakimbia na vinginevyo. Musa yote Musa ndo anakuwa mmiliki wa mjiwa nini wa Nini, Masri. Baada ya kuangamiza farao na watu wake. Ni wa kweli anayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumtegemea lazima apate nusura ya Allah Subhanahu kwenye mazingira magumu anayopitia mwanafunzi anayetafuta elimu mtu anayetafuta maisha mtu anayahangaika na dunia yake huku na huku zile dhiki anazozipata pale pale kwenye hizo dhiki hizo penyeza kumtegemea Mola wako ndio kwenye ile hali ngumu kama na taratibu zako usiuache walao kwa siku 2 na 3 usiuache kabisa kwa sababu unavyouacha ndivyo unavoenda kuutia kasawa kuutia ususuwafu moyo moyo huu una kawaida ya kupata ususuwafu ukiuacha in tumunu yalo ya, ya, ya au yet, ya yaftinu ya ukiuacha unaendelea kukua ala hubbi rida ndio na kuwa katika iyo hali mba, mbo, mbovu. Kwa kwenye shida zile zile imekubana, matatizo, unaona una kitu fulani na unaona kabelsi, kukifikia mpaka nifanye kitu fulani cha kidunia. basi wakati huo huo penyeza nguvu ya Allah wa ta'ala. hapo hapo. Kwa sababu kwenye hilo ndipo pana nusra kwako Tofauti na sisi siku hizi pale kwenye misukosuko Ndiyo tunajitenga kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu salama kweli huwa kwa faida nyingine kubwa tunaipata hii ya pili ni kwamba yeyote yule ambaye anayemtegemea Allah subhanahu Musa amemtegemea Allah subhana Allah akampitisha na akan na kamokoa na uadui mkubwa wa Firauni akaaongoza yeye na wana wa kumi makabila 12 yote na akhiru mataf musha yote tu allah kamuangamiza farauni akabakia kuwa ni mithala iudharabu ni mfano kupigwa ina yaumi ya na allah nasema na qurani na baada ya farauni na watu wake kuangamizwa na kuingia makaburini allah nasema النار يرضون عليها هدوء وافيا ويوم تقوم ساعته ادخلوا ال فرعون اشد العذاب كل اسبوع نجون اسبوعي نجون اسبوعي نجون النار يرضون عليها موت ينطيشوا في المقابر ياو لوت فرعون واتوه موت ينطيشوا من المقابر moto napitishwa sisi ndio tunaambiwa ndio sehemu ya kwenda kupata nini mafundisho watu pale wanaambiwa hapa ndipo alipo Firauni kaburi lake ndo hili wakati makaburi yao wa hapo moto unapitishwa makaburi kama sio makaburi ya kwenda kupata mafundisho ye waraduna wa wahia wa takumu taqumusa'd na siku kiama kikisimama sasa allah atasema adkhilu ala fi auna ashada al'adab wa ingizeni wafuasi wa, wa firauni kwenye adhabu kaisa sio makaburi ya kwenda kujifaharisha sio makaburi ya kwenda kupata eti mafundisho sio makaburi hayo sehemu ambapo wameangamizwa watu mtume katufundisha sehemu hiyo sipite illa antabaku kama katika Isipokuwa mkipita pale piteni huko mnalia. Kama alivyokuwa anapita Ta'buk, wakapita katika makaburi au katika sehemu ambayo waliangamizwa watu katika watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wamwage maji yote waliokuwa wameyachukua sehemu nyingine ya kile kisima cha watu wa Thamud. Akawaambia mwageni na maji yote. Wakayamwaga isipokuwa ile maji ambayo tayari wanyama walishakunywa, basi waache. Kisha mkeni eneo hili kwa sababu watu kusabu sisi sisi ya kupata mafundisho kusabu teari, kusabu ya kwa sababu kwamba eh, watu wa farauni wanadhibiwa makaburi yao Allah subhanahu wa ta'ala sisi zetu, zetu na kuwa katika watu ambao dunia yao katika khair na taa na tusimfitishwe ina ya nar kamaa mpaka pale ambapo tutakakutana eh wa ta'ala Allah subhanahu اغير فينا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب